BASAURI DASCRIBATEN Aldoan, bai, eh? Poztik bizizara Basauriak. Bai, oso bai. gustora. Bai, Basauriak zer duzu, no, nolakoa da Basauriak? Ba, begira. Nervioi baiak ia herri osoa inguratzen du. Uh -huh. Malmasein mendia beste muga naturala da. Ah, bai, malmasein mendia azpitik eh, autobidea pasatzen da, ezta? Bai, ez da? bai, bi tunel luze daude. Uh -huh. Autobidea eta ibaiaren artean, Merkabil bau dago Ah, mm -hmm. Merkabil bau, bai bai Gero aurrera go, eta autobidearen parean, gutxi gora Poliziaren kuartela dago eta honen ondoan kartzela Ah, klaro, hori basa hori da Mhm mm Denetik duzu, eh? Bai, bueno, haki zu Merkabil pasatu eta ibaiaren bestaldean herria dago Hori bai, da zentroa ah. Hoi Eta trenbidearen eta ibaiaren artean, industrigunea uh -huh. ja, Beti gezela Da, industria ibai ondoan eta trenak ere inguruan ohi bai. da beti bezala. Haiizu eta zubi pillo badago, ezta? Basaurira sartzeko?: Bo, bueno, bai, trenbidearena eta autoak eta jendea pasatzeko. Hiru zubi garrantzitsu daude. Arizekoa, galdakotik eta autobidetik basatoz, bestea boketen Bilbora joateko eta hiruarrena ba, industrigunean ah, errepide nazionaleera ateratzeko errepide, Bueno, oso uh -huh. herri, aizue eta auzoak, hola, no la Arizeko zubia pasatu eta Ariz izeneko auzoa dago, bai? Uh -huh. Kale eskuin eta eskerretan. Ah, hori bai, langile auzoa da, ezta? da langile auzoa da. da. Zubi honetatik abiatu eta bai ibai ondoan, ba kiroldegia dago. Uh -huh. Gero aldapan gora segitu ta erdigunea lago, Zentroa Hortxe, Bantxeba, bankuak, atendak, eta... jantzi dendak, kafetegiak, tabernak, pafak, eta daude. Or, Hori uste ezagutzen duela. Bai. Oi, da. Eta aurrera segituz, bilborantz, kareaga gauzoa zoa. Langile hau zoa ere. Hori bai, du, bai, ez? Uh -huh. baina badezu beste hau zoarik bera Bai, bai, huri e, barri hau zoa. Bai? Industri ondoan, ari hau gainaldean. Bai? Hor soroak dauden Hori ez dut ezagutzen Eta beste auzo zo bat? Estabagat. Bai, pozoko etxe da Jesus. Erdigunetik, industrigunera joateko bertatik pasatu behar duzu bai? Trenbidearen parean, gutxi gora bera Ba bai, ba, e. gauza asko ezo, eh? behar zauri Ba bai, gauza asko bueno, Egunen batean, konbidatu eta jongo nahiz, bisitatzen oh, ba, ja.